Ca o pasare de pradă. Ca o pasare de pradă Ei, domnule! Ce ai, domnule? Ce, Ce vorbim astea? Mâine sus! Mâine sus! do mi farfurii în pachete! Dă-le drumul! Dar nu se poate! Ce cu dumneavoastră? Nu vrea să se supună! Dă-mi drăznește! De pachetele nu, sunt om nevoia astea cu tine! A întrebat De pachetele în cu aceea! Acum pot să ridic amir, digă-le! Cum sunt farfuriile? Intinse! Cât de intinse? Da, știu eu! Dar cine vrei să știe? Păi, cum le dai? Nu-ți de vânzare Ce formă au? Mă rog Sunt eliptice, sferice sau romboidare? E, și așa și, și mai așa Nu răspundem doi ndoi pe Păcizează Pe miezul nopții și nu știi forma farfurilor? Să se iact Și de ce trebuie? Eu știu să de mâncare ai? Am A -a. Am ser, dar sunt om nevoiași Tăicuțului, credeți-vă Câte nevoie ai? Vai de păcatele mele Dar păcate? Ce ai mai multe păcate sau nevoi? Răspunde omule cu farfurii Ce ai mai multe? Păcate sau nevoi? a răspuns cu sinceritate, merită să-i indulcem soarta. lasă mă jos. nejos. Cum te simți? Ușor. Ai văzut? Adevărul ușurează. Și acum ia-ți și pleacă. Miletați? Păi nu sunt ale dumitare. Bale mele, pentru de ce te miri? Păi dacă Umblă nu dea... Umblă Rămâneți cu bine. Iar ca să scapi de primejdere, drumul este să te înveți ce să faci. La fiecare răspântie te oprești locului, Pui pachetele jos Îți bărângă în brațele ca și cum ar fi aripi Ca și cum te-ai pregătit să zbori Și zici cu metavoce Ca o pasăre de pradă Dacă faci gimnastica asta de trei ori la rând Devii invulnerabil Ajungi acasă bun nevătămat Păi ce? Da Iar când ajungi acasă Pui nevasta și copiii să facă la fel Dorm la ceasul ăsta și toată familia mm -hmm. Ai pregeput? Da Umblă Rămâneți cu Rămâneți cu bine cum ți-a apărut jocul nou cu televizor? Slab, bărbarea, slab. Nu, nu, nu, nu găsesc. Nu. mi după o întrerupere atât de lungă, după șase ani de pauză, nu, început nu a fost rău. Slab, maxel, ne-am pierdut elasticitatea. Eu ce Ceea ce este însă într-adevăr în e faptul că te ai înapoi la fel de suflețit și de nebun. bați bați Eu nu, Eu m-am îndoit. eu, banu eu, ce dracului? Să mă fi văzut eu cu moștenirea pe care ai primit-o, nu știu dacă ajungea azi vreodată cu la nas. La început, e drept, ca. Mă amețisem și eu Dacă nu te supersiliviști, am amețisem și chiar de-a Kobe. <cruză> <bine. Clone -le> Nici n-ai <-le> apucat bine să intri în moștinirea aia și te-ai lepădat de noi Ai plecat în tot felul de călători, ai uitat de noi Prietenia asemenea unui investiment prea de trup are nevoie să răsufle Nu m-am lepădat de voi Lăsați-mă să vă privesc oameni buni <supide> Da, da, aceiași șochi, aceleași trompe, aceleași maxilare Trompe și maxilare, pentru a zece oară în gând refer Și au să mai în gând, uite-te la ei. Macferlan, Pentagon, Baleleu. Cilibiști, cilibiști, cilibiști. În călătorile mele am născut toate confișoarele, am ridicat toate pierdelutele vieții. Lucru mare însă n-am aflat. Oamenii sunt aceiași. Pretutindeni aceiași. Setea de a cădea în gorj, de a prinde iar pământul cu picioarele. Acrobația aceasta minunată, nu cunoaște decât noi, noi patru. Iată ce. M-am înapoiat între voi, mai dornic ca oricând de a face tumbe în Dar voi? Noi. Ați mai făcut năzbâtii de-astea des în ipsa de de de Pentru ce... Pentru că ne-am dat seama că fără tine nu merge. Dar nu era Mac Ferlanu cu voi. Da, da, eu am e, încercat după plecarea ta să trec la cărmă, Dar știi, m-am lăsat pe gobaș N-am stofă de cârmași Se pare, da, Mac -er sunt bun de secundă Dacă vrei cârmași în sănus După cum nici burtă verde de bălălău e, Nici strâmbă lemnul ăsta Pentagon nu poate fi Pare. Când ești între noi Parcă, parcă ne torne vi Vim, vine Prinde mari, nu știu cum să spun. Mintea nescocitoare, nebiciuie, măduvară, le ăsta asta. Mă întreb că nu a trebuit să le schimbăm pălăriile. Prea sunt de bal mascare no, nu găsesc. Când eram niște băietani cu tuleile mm -hmm. de răsărite, Ne erau de folos, ne deau mai multă greutate. Acum ne-am călit, le putem mm -hmm. lepăta. Nu pentru nimic în lume, nu îmi lepătam birboc cu da. Cel puțin să le dăm altă vopsea Nu, nici atât, Așa am început, așa o, o țin eu Nu-l cunoști Pentagone. E bine schimbat. E schimbat. frate Pentagoane. În acești ani, câte trepte ai urcat? Mă privești Se cât profesional E adevărat că te-ai însurat, Bălălău? De patru ani Pe tine te-am pierdut, care v-ați Da Dar de unde, de niciodată n-am fost mai de capul A, meu Că ca mă să înțeleg, Bălălău Dumnezeu, adică consoartea mea, ține-o ducherea în spăla și călcatul fecal Că și spală când are ce zice mai mare dragul Și merge gurița Și tu? Ce Eu... o cum nu prea am ce ține Sunt slăbortat de vremea Da tu, frate Mac -Ferlan. O duci greu, mi se pare. E se năzale. O duci no. greu. Se ține să răcească ai de tine. Nu, no, dar de unde știi? Petre, de pe Surtuc, dau mărturie. Mărturie mincinoasă... mai bine vorbești despre tine, să nu ne scrii, un un rând, atâta at și. am mai... vrut. Am vrut să mă uitați și să vă uitați. A, a sări, a sălta, legea firii. Nu pot îndura pe același. Nici în mine, nici în afară de mine. Iată de ce nu trebuie să vă mirați într-o vreme v-ați șters de pe din mea. Iar eu, adică dihania pe care vedeți, am trăit în timpul acesta o mie de vieți. Mai fost și codobatră, și porumbele, și iepure și pipana, și braț că te De mine cum să se păceți pietele mințile omului. Domnule, am dat voie să aprind de Poftim, Mulțumesc. Un moment, domnule. Nu plecați. Am îndrăznit să vă facem o mică rugăminte. Ce doriți? Am vrea. Dar nu îndrăzim să vă spunem dintr-o dată N-am vreme de pierdut. Nu, nu, nu, ne lăsați, vă mă rog nu ne lăsați. Vorble, da. Spuneți atunci despre ce e vorba Să vedeți, noi suntem modești din firea da. noastră hmm. Ne mulțumim cu puțin Nu cerem mare lucru nici oamenilor, nici vieții Iar dumneavoastră am ghicit dintr-o dată Ne puteți ferici pe tu-ți Mă cunoașteți? Nu. nu, Atunci de unde știți că vă pot face ferici? În privința asta nu încape nici un Nu ce trebuie să faci, prea vă fericiți. Să intrați în ladă asta cu gunoi. O, oamenii în toate. Nu mai puțin de domnule, puțin de tot. Puţin, <laughs> Logica! O, oh, nebun mai... Orice teviere, orice ieșire de linie, îi năucește. Ce a, a. gimnastică a, a. Puțin tică, ce măstrăzoare chioambă, ce lânțire de nimic. Și totuși trebuie să recunoască. Nu recunosc, nu pot, e meschin, a. cusut, fabricat, tot ce iese de mâna unora. Lutul lor omedesc, miroase urât. Pune asta lui Max Fernand, i-a Iată-le ce stâlpii logici trebuie scutați, iar bolta înțelesurilor, lărgită. S-a întors cu febră mare din Nu călătorit. M-a mușca mușcat ce? vă mușcă și pe voi! Ce ne-a mușcat și ne apropiat pe toți patru de când ne-am cunoscut. Dorul de a nu răsufla cu plămânii altora, de a nu gândi cu mintea altora. Și nu am are dreptate. Variația speciilor e legea suprema firii. Iar omul, oric și sur, omul acesta, început de anul 1940, se îngrădește în câteva tipare. Abar silențium, ce? zăresc un târn pe roate. Gătiți-vă după coloanele astea, ajută Vine Așa. unul important și cu barbă. Actele dumneavoastră? Uh, cum? Ce? Actele dumneavoastră? Mai întâi, legitimația Italia. Poftim, MP, Militar Police. Mm, mare lucru n-am văzut. Uh, ceva ca o insignă. Uh, vrei să arăți legitimația încă o dată? Uh, uh, uh, aș dori, uh, uh, uh. deși nu înțeleg în de cărui Drepă drept. Uh, uh, lui, uh, ce este... Inspector. Inspector. Inspector. <căm> N -n -n Numele de dumneavoastră. Cireviș. Baxarlan. Pentagon. Bărălău. Am picat rău. Chiriviş. Pot vedea insigna dumneavoastră. Cum ați zis că vă numiți? Cireviș. Ne dați cuvântul că nu ne dați de gol? Aveți cuvântul meu. Vice atunci după mine. Da. Mă leg pe, mă leg conștiință, pe conștiință, barbă bar, și unare. Da, da, da, da, asta e prea mult. A, știți cu cine vorbiți? Vă dați seama, -mă, mă cunoașteți? De de ani. de ani! Cine sunt acela Ve schimbați. Același. Același. Urmare pur și simplu confiscat, comprimat, Domnilor. Dacă eu glumă, vă rog să încetați. Vă încredințez că nu este de bună calitate. Ce vorbește? De ce e de calitate bună? Tăietura nedragilor dragilor dumitale, Mateul cu aspic pe care îl s zilnic, mătasă celor 300 de cravate, ori colecția dumitale și mai numeroase de anecdote nesărate. La fel, ce mod de împărțit împreună? Pentru ce m au oprit din drum și de ce îmi faceți procesul acesta? Pentru că la ora asta târzie, când obloanele sunt trase... Când flori își ascund petalele în caliciuri, Când melci și broaștrile și zipitură în carapace, Dumneavoastră arborați emfatic. o inutilă barbă. Dobilor, hai, hai, de -nirii, de -nirii, de -nirii, hai hai hai, hai, <fie> hai! Indolenți, veți plăti scump, pun eu poliția pe urmele voastre. <fie> timp! <Gilfinționale> Am stat la mesele vorbe cu mine însă și m fugiratul străfugit pe care vreau să vinem să le Romanta Să auzim! aceasta nu o pot cânta însă în decorul săjalii. Să schimbăm vă obseaua maestrilor. Să găsim Chimbam. o culoare mai vie, mai caldă, mai răscolită. pornim înspre soara pune până ori înspre răsare. Spre soare, soare răsare. Dar mai întâi să Setea noastră de a ieși de vin, De trasele tibișirul obișnuințelor S-ar putea întâmpla să ne facă unele pocinoage Mie puțin îmi pasă Vă s ar putea să vă pricinuiască neajunsă de, de, tine, de, de, tine. De, tine. de bine de rău v-ați încropit Micile voastre rosturi în viață N-aș vrea să vi le stricați Pâinea se câștigă greu Începem de mâine jocurile noastre Începem. Și fără căriară? Fără. Bine O mică invocație către necunoscut Riii! Domnule, domnule, nu plecate, rog. Crede-mă ce spun eu. Pe dumneata te cheamă Rosenzweig. Domnule, la urma urmei mă plictisești. Știi dumneavoastră mai bine decât mine cum mă cheamă? Vă repet, dragă domnule, că dumneavoastră nu se poate să vă numiți decât Rosenzweig. În pace, domnule, cum zici că te cheamă? Cine ridici. Numele, dragă domnule, e o de sunete care trebuie să trezească o imagine anumită. Când zici cremene, vezi o bucată de piatră din care ies cântei. Zici bric, îl la usfureind. Spui aguride să se strepeze dinții. Zici, codobatură? O vezi bătând în coadă, nu? Este așa or nu? Asta cam așa e. Asta cam așa e. Golanul Nu ca mai apară și voi. Cât pe ce să-l convinc că-l cheamă în faie. Chestia cu codobatură a fost la noi, s șterse cu urețele toate numele astea de da, pe care le purtăm și găsite alte îmbinări sonore. Uneori. Ea a la un alt semen. Adună de pe jos tot felul de resturi. E masculă sau femelă? E. După cum sunteți masculin, femelă. E. Ce adună acolo, mătuși? Ce? Ce găsesc? ce, ce găsești, matale? Măcur, căr pe oase, cioburi, hârtiti, Ai strâns ceva, provizii? Strâns, strâns. Cum le dai? aud. Le vinzi la kilogram sau cu bucata? E. Băi nu-ți face râs, domnule. Ce cer pe ele? Nu mi-arde de glume. Ține atunci o arbună. Ia banii ăștia. Vai, vai și acum garnița în cap. Răstoarnă! -o. Vreau să mă ploc cu mucul de țigară și cu cioburi. Hei! hei! Ne fericita asta. ne fericita să se străde de o jumătate de veac să adunem puticiunele. Iar la bursă, la bând și prin piețe Borghezi închie în fiecare clipă afaceri de milioane Vorbele și faptele trăiesc ca pisica cu câinile Iar dacă s-ar aduna într-un ciur întâmplările unui singur ceas Mintea s-ar opri pe loc neputând să lege și nici să dezlege Ciocli însă, următorii în pulbere Psalmodiază pe nas și proslăvesc universală armonie A, uite că vine unul falos. Domnule, ce părere aveți despre sensul lucrurilor? Nu mă plecți Nu aveți nicio părere? Și dacă am Trebuie să îți în gura mare așa. Oh, nu, nu, nu e nevoie. O puteți spune în meța voce. Nu, nu. E nenomard de frecă. ia, Hai, hai, lăsați-mă să te. Dincolo de noi spune picurieni, nu mai e nimic, e golul, e nirvana. Vrei să cazi în gol. Să nu cadești în fumnime, că O, no, gladiator roman, cam așa ceva. Pretorieni and gardă. Urcați-vă pe gardul ăsta. Pofițării că vă de mâna, vă arunca mânușa, îndrăziți-vă la... Loptăm cu arme egale, ataci cu pumnii, noi cu călgârile. Și are ce de câmp iepure de casă! Băiți, în pom! Urcați-l în mărul sus! Îți atenți acum, ochiți-l cu mere! O la mare, ce e zi... ce O pușcă mare, mare ce zi... de curaj, se să te curajezi să asta să se Să cu propriile lui arme. Să lapidăm ia umeri de aici. Hai. Eu o cauți și mare! Bă, E, pentagoare, pentagoare Te simți bine aici, cocoțat? Dacă te revinui cineva că ești un parvenit, ce ai răspunde? m-am cocoțat într-adevăr mai sus decât oh. medic Ia luați, luați, gustați Ale noastre din cale voastre Ia uite, auzi ce mărume, ia. ia Ramuri Frunze Flori Păsări. De e minunat. La ce altitudine o să fiu, mm -hmm. Circa la 5.000 peste nivelul mării. De la această amințitoare înățime... Simt că-mi pot depana firul gândurilor. Dință pur ce, de ce să ah. <gânt> Atentie. Din postul străzi a apărut clientul nostru cu barbă, însosit de trei agenți de poliție și un sergent de stradă. Rămâneți nemişcați în pom. Hai, Cu camete, ce nu și spres, Da. au plecat pe aici. Hai. Călătorie spânționată, bine că nu ne-au văzut. Guințați, vă mă rog, guințați! Edi, scump, maestri, batem de ani de zile ulițele, armonizând cadențele, facem într-un cuvânt un vast laborator de experimentare și nu ne-am gândit nici o dată să ne improvizăm un cât de modest laborator. Micul nostru quartet trebuie să aibă un lăcaș al lui. Să ungem, deci, acest arbore cu mirodenii și să-l numim așezământ. De azi înainte, coartetul nostru de coarde nu mai este o îșghebare în vânt, ci un așezământ temeinic. Dați-mi -te un creion. Așa, iar pentru ca temeinicie așezământului nostru să nu fie pusă de nimeni la îndoială, să întărim voința noastră cu parafe și sigiri. Semnat aici, pe timbru, Marcat că nu avem și peceți. Băcat. Se găsesc ștapilea spălătorii, merge? B ca o bărușă. Așa. Crescat, floaret. Rodat, Mă credeți, prieteni? În anii din urmă, fără să vreau, m-am întors cu gândul la blestimațiile noastre din uliță, Ne crezusem într-un timp tund, de copilărești și atât. Dar cântărind culoarea minte, drămuind ca un spițer, mi-am dat seama că aceste încercări de escaladare, de rupere de linie, sunt un izvor de bucurii mereu proaspătă și plină de aromă. Este cumva aceasta a mea? Ori e un de adevăr în ce vă spun. Ne, e mai mult decât un îngreunte. În alambicurile noastre mustesc, fierb și se distilează, băuturi care țin vremea pe loc și dau trupului și sufletului o nesecată tirerețe și voioșie. De primă Suntem oare acum mai bătrâni decât în ziua când am început în pire salturi. Numărăm azi mai multe primăveri ca atunci? Câte primăveri numărăm? 17 pe o parte. -a -a -a. Tartorul știe ce spune, suntem și azi cu chiverile de școală pe ureche. Inimele noastre zburde, iar ochii noștri râd. Dacă dar, scumpi maestri, dacă dar în cazanele noastre se vântură apă vie, nu e mai bine să dăm și seminul nostru putin să se înfructe? E cam tâmp acest semen." Încuiat rutinar, încrezut, la Dar umblă doar două Ce Într-un cuvânt, cred că avem datoria civică să repunem produsele în circulație. Distilleria, capul de rățoi, cum a bodezat tovărășia noastră, trebuie să iasă din umbră la lumină. Sunteți de părere?" Suntem!" Fiți atunci înțelepți ca regele Solomon. Faceți-vă mâna pâlnie și ziceți după mine." ho în grădină! ho în grădină! ho în grădină! ho în grădină! Frică, frică pentru a goarii! Vreți să-mi pierd pâinea de la bură? ho în grădină! Ho-ci în grădină! Ho-ci Cine striga? Uite, vezi? Ia te uite, ia, ia dați-vă jos din pom. Cu cine avem onoarea? Vă saturi, să mai dați seama până am pututul altuia. A, sunteți stăpânul domeniului? Vă arăt eu, mă, cine sunt. Asta dorim și noi, pentru că la rândul nostru să vă arătăm și noi. A, amenințări? Pentru că la rândul nostru să vă arătăm și noi situația noastră juridică. Dar mai întâi, lămurește-ne dumneata. Ce să lămuresc? Cine ești, de unde ești, pe la noi cerătăcești Mă Ce căutați în mărul meu? Eu sunt Petre stăpânul Ce cauți sub mărul nostru? Sunt stăpânul acestui grădin da. și n-am de dat socoteală nimănui Suntem stăpânii acestui pom și nu dăm socoteală nimănui? Te, uite, mare ce-a Ce fost adus? Și acum să slămurim cu stau lucrurile noi, domnul Remușat, iubim oamenii, cu toate păcatele lor, iubim, dar mai dragi decât oamenii ne sunt dobitoarele, păsările și arbori, iar pomii roditori sunt slăbicirea noastră. Ne place să-i urmărim pas cu pas, cum în muguresc, cum le dă frunza, mm. cum în floresc, cum în rodesc. E o bucurie noastră, <trufără> marea noastră bucurie. E și bucuria altora! Negreșit, negreșit. Dumneata ne înțelegi, da, da. nu? El ne înțelegi. Da, da, da, da, da, -nțeleg. <trufără> ce n-ai să râzi când ți spune că visul nostru de totdeauna a fost să avem un pomuleț? așa e soarta omului, de ce îi dorește inima parcă să nu aibă. Te furi ale vieții, aleși după una, gorești după alta și uiți de ce rămânești. Azi noapte însă, pe ramiezul nopții, stând aici de strajă, ne am adus aminte și mirosind frunzele mărului, mângâindu-i trunchiul, sărutându-i crengile, ne-am înfrățit cu el yeah, yeah, yeah, yeah. și în fața stelelor, alunii și a cerului, am jurat să nu le despărțim de dânsul niciodată, iată de ce nu ne înduram să le dăm jos din și iată de ce nu știm cu ce inimă vom coborî acum. Măi, da, comedioși mai sunt ghețe. N ai vrea, Petrică, dumneata care știi ce dragoste de ierburi, de flori și de arbori, n-ai vrea să ne lași nouă, Mărul ăsta, drag Cum să mi l las? Să ne-l dai de suflet oh, Să vă dau mărul de suflet? A, nu pe veresie, bineînțeles că oh. nu Avem vreo douăzeci de albastrele Care ne râchie buzunarele și grozav Am dori să le mărităm oh. N-ai vrea să ne încuscrim, ah, N-ai vrea să facem târgul? Ah, altă s rămân dumitare ah. Și cele de acum și cele de viitoare Ești negustos și nu vreau să te pagubim Nici cât negru sub tunghi Atunci, atunci pe ce dați bani? Pe poezie, pe ramuri și pe trunchi Piliși de cioturi vii Ne-am săturat de pribegie cu anipetrică Vrem să avem și noi un locșor de unde Netulburați de nimeni Să ciripim la soare Să ciripim. Vrem să avem un frate fără ale Cărui brațe să prindem În tăcere taina mugurului A frunzii și a florii asta e mare taină Nu-i așa? El întrege, eu v-am spus Ce zici? Cădem la voială? Știți... Nu mă trage inima păi, odată roadele culese, trunchiul și crângile îți mai folosesc Câștigi ceva de pe urma lor? E, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu dar tare nu-mi vine mie a credică numai de dragul de a ciripi ca vrăbiile, zvârliți bănet A, nu ne uităm la bani. Păi, atunci urmăriți Auzi, ea. ce urmărim? A, a, păi dacă ai presupuneri, nu ne mai stricăm gura, cercăm aiurea da, a, a, a. Auzi, dați 20 de albastrele. Vorba e vorba de ramuri, petrui. pe De ce se vede? Și fructele îmi rămân mie. Dumitare! S-a făcut? Să-l stăpânitele! Aaa! ce să-l văd! al gestit toată lumea! Hai, de bate, bate! Hai, bate, bate! Bate, bate, bate! Bate, bate, bate! Bate, bate,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 Zarește o barbă? Sareți cu o barbă, ci legați să aduceți la inspectorat. Sarești vă barba, barbă, ce nu! Sareți o barba, salut. Salut! Vom văți eu minte! Dați-vă din pomp! Suntem la 5.000 de metri de asupra nivelului mării și ne trebuie să cel puțin 36 de ore ca să coborăm. ce să vă rugăm mâine de pasitos. Sau dacă aveți vreme, de pierdut, așteptați! Ce <laughs> ne să vă jos! Am porunci să ne se aducă pe catâri, gustare de dimineață, da. și am oh. dorit să nu fim tulburați. După da. ce da. băstăbunul grădiniș, da. uneci să ne aduc o scară. eu, eu sunt stăpânul grădinii. Da, da. da, da. da, eu da, dumnealui, eu? Eu cum eu? cu indivizi. nu, nu sunt uh, indivizi, băser. Da. Da. Da. de proprietari da. brutal. Știți ce nu e, nu e mărul meu. Pentru că da, tu șefule stăpâni, ești da, da, da. stăpânie, doar pământul pomul e al lumii. uite te drăcie. E un cineșvrem revoltător. Pe răspunderea mea, domule agent, dă jos și împachetează-i mașina. Ne facem grosuț, să fiți că domiciliul e inviolabil. E văresc eu Și că libertatea individuală e garantată prin constituție. Văresc eu constituția. Pretorieni în gardă. Pune-ți fortunul cu apă pe ei. Спасибо, господин. Спасибо, Uitați-vă Uitați -vă în ce hal m-au adus derbedei Au pus furtunul de apă pe mine Ce s-a întâmplat vă rog Te rog să iei sub paze pe acești indivizi Sunt subsecretarul de stat Dacian Mă repet să-mi schimb hainele și mă înapoiez în lătă. Da Prea bine prea bine nu, și noi Dumneavoastră, rămâneți aici. No, Ce o... domnule Am venit împreună, plecăm împreună. Zis, Vă atrag doar aminte, domnilor, că indivizii poartă insigne false. Luați seama să nu le dosească. n aveți nicio grijă, domnule Dacian. Răbesc cu ei! Fără cercetare, domnule comisar! Fără jalbă scrisă? Fără Nu găsiți colasca cam cotul zbiru, domnule comisar? Ne privește! Întocmiți repede la și aduceți-mi... Vă sat, eu să vă mai legați de oameni... Berbaco... Auzi, dumneata, -a, m -a, m -a, m -a, m -a. în mijlocul orașului și pe de nu știu câte sute de metri... Să nu întâlnești picior de gardian enorm, -a, -a. Am să pun eu rânduială și în cele Domnule Domnul inspector... <coughs> Bună dimineața... <coughs> Bună dimineața... <coughs> Ce s-a întâmplat, vă rog? Domnule inspector, am fost atacat la drumul mare... De către cine? De către acești indivizi Luați loc, domnule Dacian Și spuneți-mi, vă rog, de slușit Despre ce este vorba Domnule inspector ast noapte, pe la două și jumătate Mă întorceam de la club În colțul unei străzi mi iese înainte Un individ cu pălărie tare Ce părea foarte grăbit Când ajunge în dreptul meu Se lasă deodată pe vine Se ridică apoi brusc și pleacă glonț înainte Recunoașteți pe individ? Da, acesta-i de ce te-ai lăsat pe vine în fața dumneai sale? Mi-a venit. Au fost de rușinare. A fost un gest reflex, domnule inspector. Ți s-au umuiat balamalele? Fără să vreau. Zărind în bătaia lui o barbă atât de impunătoare, atât de arătoasă, am simțit nevoia să mă micșorez, să mă anihilez, să mă turtesc. Și atunci m-am lăsat pe vine. Uite, așa. Da. Un gest inofensiv, după cum vedeți, și destul de reverențios. Pe dumneavoastră v aparat? supărat? Nu. Și bine astea în exerciți funcțiuni, Pe când dumneavoastră nu era decât un simplu pieton Ne, urmați, domnule Dacia uh, Domnule inspector, dau să plec mai departe Când din umbră se desprind alți trei indivizi cu pălării tari Mă opresc și dându-se de inspectori Îmi cer să le arăt actele priviți cum umbl îmbrăcați cu pălării ce, ce, ce. Puneți-vă pălării. pălăriile pe cap de ce purtați gambetele astea? E ținuta noastră de campanie, domnule inspector. Nu puteți opera decât în ținut asta? Da. Cu pălăriile noastre obișnuite avem și alte pălării. Nu facem da. niciun ban. Borcare astea însă înalte și burtite, ne dau idei. Vă inspiră. tocmai? Da, da, da. Golul de sub de presiune, forță motrice ca să atacați lumea la drumul mare. Sunteți inspectori? Da. da. Ce fel de inspectori? Inspector, pur și simplu. Ce fel de inspector? Inspectorii În înțelesul larg al cuvântului. cel mai larg înțeles. Hai, manale! Nu, vă înșelați, facem incursiuni în toate domeniile, deschidem pârtii noi și stabilim sensuri noi.. De ce opriți trecătorii și pentru cele cereți actele? Ca să-i punem în încurcătură. Știți, oamenii sunt slabi, se sperie de vorbe umflate no. E da de ajuns să aud anumite îmbinări sonore ca să-și pierdă cumpăt Da, da uzul vorbuliților magice, parchet, poliție și altele câteva Cei mai mulți îngălbenesc Își duc mâna la piept, se scotocesc prin buzunare și întind automat actele noi le luăm frumușel, le cercetăm, uh, adică vorba bine, da, și le înapoiem citadinilor privindu-i Chion sau bătându-i prietenește pe umăr. Asta-i tot ce urmăriți? Nu-i nu de ajuns? Altceva nu urmăriți? Pe legea mea, nu. Domnule, inspector, mint cu nerușină. Spuneți nu. că V-am băgat mâna buzunar, domnule, -au făcut ceva mai rău, domnule. Sunt perverși, primești primejdioși Întrebându-i de ce se leagă de mine Din senin, unul din ei mi-a răspuns textual domnule inspector Pentru că la ora asta atât de înaintată Sunteți cu barbă încă Asta este măgăria cea mare Și pentru asta nu-i Cât era ora când ați fost acostat? Era ora înainte? Nu! Era două și jumătate Da, da ce aveți de spus? În privința orei. Nu. În privința bărbii. De ce persiflați oamenii și de ce vă legați de darurile sau... De cusururile lor naturale Dacă barba domniei sara ar fi fost naturală Nu ne-am fi nici cea mai nevinovată glumă Noi îndrăgim natura domnului Mizerabili Dar am ghicit dintr-o chire Că domnia sa poartă barbă falsă nu le inspeționă asta Vedeți o barbă naturală E o întregire firească a feței Fești pe cel ce o poartă Că pe lângă orice Barba domniei însă țipă la vedere E ca un semnal de alarmă Ca o firmă luminoasă ca un om pe piciorul angel Inspector nu, nu, nu permit Ca într-o instituție de stat Și în fața funcționarilor publici Să se facă astfel de aprețuire asupra persoanei mele Vedeți, dacă închidem ochii și ascultăm doar glasul. Bestul? Bestul! Mai era cineva pe stradă în clivele acelea, domnule Dacian? Nimeni Strada era pustie Păcat Cum păcat? O mărturie ar fi fost prețioasă Cum cu cuvântul meu nu e de ajuns? Nu. Mai aveți ceva de spus, domnule Dacian? Uh, nu. Dumneavoastră? Nici noi. Care sunt doleanțele domniei voastre, domnule Dacian? Să se încheie actele și odată cu ele să fie înaintați parchetului și indivizii. Dumneavoastră, ce doriți? Să fim decapitați. Să fim decapitați. să nu mai pierde vremea cu formă. Pune capul pe tocător, dumneavoastră, scoate hanjerul, hârșa. Hârșa gata de vă da. să se dea indiviziilor o pedeapsă exemplară. domnule inspector. Da. Poartă insigne false. Adevărat? Ia să văd și eu insigne de Un cap de rață. De rățoi. Adică ce ce cântecare, care ce simbolizează? Fenomenul logic. Divina înlățuire. Turcata împreunare. are. Mm -hmm. Lăsați vorbele în doi peri și spuneți-mi ce întruchipează amuleta asta. Prietenia noastră. Nu. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. quartetul nostru muzical. Quartetul Capul de rățoi Patiserie? Bistilerie? Confiserie. Quartetul, quartetul Capul Râței. Asta să are ochi miroase urât. Prietenia noastră nu no, no, no, no. miroase urât. No Înseamnă e clică. Mai are și alt Tâlg capul ăsta de rățoi? Unul istoric. Doriți să-l cunoașteți? Doriți, doamnele, Doresc ca semnele să fie confiscate, iar purtătorii lor înaintați locului îndrept. Ma, prea bine. Nu vă așa eu să vă mai legați oameni. Căile justiției sunt însă lungi. N-ați dorit deocamdată să aplicăm indivizilor mici contondențe moralizatoare? <gântări> Cele mai moralizatoare, domnule, Da. Veți fi satisfăcut. Oh, Vă satul eu. Doriți să asistați la operație, domnule Dacian? Negreșit, domnule inspector. Sunteți liberți. Nu înțeleg. Eram sigur că veți proceda așa. Procedez cum crede cuvinte domnule comisar. Te greșit. Firis. Nu primesc lecții de la dumneata. Filiște, negreșit. Am auzit dacă nu mă înșel vorbindu-se despre strășnicile de mitare. Numai că pe mine exhibițiile de acest gen nu mă impresionează. Gen inferior. În domnule. Dacă aș fi întins însă oamenii pe podele și aș fi gâdilat la tălbi cu tregătorile, v-aș fi pricinuit satisfacții superioare. Domnule... E ciudat cum oamenii ăștia care au purtat cândva galoanele puterii și închibuie că le au cu la infinit pe umeri și că toată lumea trebuie să le stea în genunchi. l în de loase. Este drept. Capul dominii sale aduce cu... Aveți hasă. asta Ăsta e, de fapt, cu adevărat al insignei. Târcul istoric. Ce ciudat lucru, domnule inspector. Parcă ne-am cunoaște de când lumea mi-a luat vorba din gură. Dragostea și dușmânile se aprind dintr-o scânteie. Ah. Duceți-vă și vă curcați. Ce drept ne-a cam ajuns. Și bănuțelu, domnule inspector. Nu ne întrebați nici cine suntem, nici ce suntem, nici de unde venim, nici încotro mergem. Mergeți și vă culcați. De altfel, știu ce hram țineți. Ați spus-o din aură. Ce Inspectori. Ca și dumneavoastră. Ca și mine. Ne dați voie să vă pipaim? Dacă vă face plăcere. Ne dați voie să vă mirosim? Dacă credeți că e nevoie. Există. Există. nu eu o plăzmuirea închipirii noastre. Trăiește a de Trăiește. Vă ungeți trupul cu mirodeni? Nu. Mm. Aveți cu toate astea un iz amețitor. Zău? E, și ce miros? Mirosiți. A om. tat, Sunt tot în pom? Da. Dorm, dorm, are Fimița. Azi noaptea au ținut o mult? Uh -huh, până spre zi. Uh -huh, că ai caia zărit? Când pleca lumea lui la piață, tocmai se spărgea cheolhanul. Oh, și a tu hmm, A pus ochii în pământ și nici nu le-a mulțumit la bună ziua. Oh, îl am rău. E Finițo! E Finițo! Ma cheamă, ma cheamă. Maike, mama Migo? Ai, chema, ai cu nurei care așul de averirea? Și poate n a fost vorba să nu mai cazi în partea locului. Ei, am fost în grădină. În care grădină? În grădina noastră. că căpiaz pe semne. Mai avem noi unde minosi o floare, ori gustau o poamă, ori trage o gură de aer? Ne-am vândut cu un blid de linte. Amici? Și duci stai, cocosă-ta acolo, Constantine. Vă-i numesc poruncit? Aia, aia, da. da, da, da. Hai în casă, e Efemiso, haide. Să-mi gazeta. Dar mi-am aruncat ochii prin ziare. Și ce spun? Iar ne pomenesc Iar Alege s-ar praf Dar nu te supăra amico. Gazetele ne vorbesc de bine Ei când s-a mai văzut să-și facă cineva casă Între ramurile unui măr Ca o cutie printre crengi și fruct ar bunul pe inimă Constantine, când ai simțit că se adună ăia cu or者ia, la sala vine Să Bună dimineața, tuturor Bună dimineața. Constantine, a adus gazeta. É, a adus? E, ha, ia să Mulțumesc. Ah, oh, Cât-o pierce ceasul? Pe cam la 9 ore, Așa Auzi, tu să faci puțină randu prin cutie asta? Pe aici? E, fac! Eu v-aș bucuros, dar mă tem de oh, e palaponisită? Si foc. Dacă m-ar prinde un blând sert, prin primogradă. Nu, oh, pe... ce sa ti oh, Uitați-vă, vine și domnul Cirivici. Oh, bună! Bună, bună! Stai, stai, stai, și eu oh. Dă mâna, dă mâna Ai gazetele? Ai, uite acum -a Merge bine, acțiunile ne cresc vertiginos de așteptat Ia le iau pe bărbos din nou în spânci Ascultă cum glăsește aici Dacă punem într-o tipsie atacurile vehemente ale foste excelenții Iar înaltă răspunsul companit al inspectorului Constatăm un mare dezechilibru între cele două brațele balanței. Dar încrucișarea aceasta de spade nu interesează interesată prin măsurarea puterilor celor doi pugiliști, cât prin lumile nespus de simpatice pe care le aruncă asupra celor patru cerețeni ce? care și-au așezat cuibul între ramurile da, unui copac. Încă se să se culce la pământ pe cei patru prieteni, domnul Dacian n-a reușit decât să-i salte și mai vârtoți în simpatia opiniei publice. Aha. Așa se și explică de ce gestul inițial incriminat lăsarea pe a început să se popularizeze oarecum. Uh -huh. În numărul de mâine, am noi și date biografice. Uh, uh, Așa glăsesc mai toare. Le uh, dau și pozele cele mai multe. Oh, se Dacun, că și o să și-o iar mutra în gazetă. Nu obișnuiește. <gă> dacă își pierde slujba, atâta pagubă. Ne pierde nefericiți. Calibrea asta! E fier <gă> ca -s -a. o fumă a veste și al cu ca să scurteze drumul. Asta Asta nu a, -a, a, -a, a fost să fie ales. Auziți, bă-me, și mă puțin ters suflu, am pe care seamă mare aceea de capete că multe căpățâni piereau deodată în adânc și iar se ridicau de-asufla. Si și râse te-nzunțeau. Aceste ridicări și aceste scufunde. Ei bine, sunteți voi în stare să ghiciți păi, de capul vostru taina acestei toate. Să te sărutăm și pe-o pată și pe alta pentru această veste bune. Salutul ăsta a fost însuși de toți. Așa este, așa este. Scurdați nu, nu, Ce vă pasă? Aveți ceva de pierdut? Nu Si tu ce pierzi, mă rog! Da, aș vrea sa va vad in piererea mea. Poftim, iar mi-au dat poza la ziua. Uite-te, poftim! Oamenii se trudesc, peștitori creierii. Nu stiu ce se mai născ o ca într-un chipură alta să se facă cunoscut, chiar peste iracăzul pleaș care este Si uite, nu se sopă, e Ați auzit, auzit povestea? Atenție! Uitați-vă cine vine la noi! Un fost coleg, un bucalat, să-l primim cum se cuvine! Da, da, da. Cred care de gând să ne țină o predică! Ce plăcere! Ce minune! Vine mai se poate. Ia -l -l. Ai catadixit? Se poate, mai băieți! Se poate să vă faceți de basmul, să ajungeți de poveste. Cum? Când erați cu chiverele de școală pe o oreche, să zicem, mai mergea, vă țineam și eu pe atunci, hangul și țineau și alții, dar acum oameni, în toată firea, se poate, mai băieți? Mă rog să fără înțelegem, oameni ori băieți. Ei ca ei, nu, nu prea au ce pierde, dar tu, ceriviși, om deștept, de carte... A, ah, v mai sunteți. E, am evoluat și noi. Băi, așa, cum erați pe vremuri, la fel sunteți și așa. Da, Ne-am tăiat din copt. Da, Ne-am oprit tot, din da. copt. În schimb, ai evoluat, mătăluță. Firește că am evoluat, ce vreți? Fiecare vârstă cu cerințele, cu imperativele ei? Asta așa e. Dar să te întreb ceva. E adevărat că ești starostele tribunal. Cum, dacă e adevărat, eu nu mai știu de foaia foștilor colegi. Sunt toți, afară de voi, oameni cu situație, cu rosturile lor? Nefericiți. Viața nu-i cum vă închipuiți voi, viața nu e o glumă. Știm. Dar este adevărat că judeci oameni? Ce întrebare de vreme, ce asta nu-i meseria? Firește că judecă. judeci. a judecat pe oameni să fie o meserie? Ca oricare alta, pui întrebări, aștepți răspunsuri și tragi concluziuni? Atât-a tot. Dar ce mai vrea să fie? E atunci, și un burlan. Poate hotărâ de soarta oamenilor. Pe sumână vă puteți face de cap, dar ca să vă dați în vileag, credeți-mă, nu face. În ce? Lumea râde, petrece, face haz, dar oamenii cu doc să, să știți că nu va proba. Pe dracu. De aici, de acolo, s-a aflat că am fost colegi de școală și fiecare în cercul lui se simte stingerit, oarecum. Ei, ce, ce, ce? În secție da. la mine, judecătorii mă privesc și zâmbesc pe mustață și cu cât vulva crește, cu atât mă simt mai încurcat, mai stingherit, ca și când eu însumi aș fi părtaș la nebunia voastră. te simți cu conștiința încărcată? Nu! Dar sunt președinte staroste, cum spuneți voi Și am nevoie de toată autoritatea ca să-mi păstrez prestigiul să De ce? Dacă vechea noastră prietenie, cum spui, te stingerește. Îți dăm în scris la mână că nu ne-am cunoscut niciodată no, De altfel, de când ai urcat scala măririlor, de când te-ai îmbogățit te-ai făcut a nu ne mai cunoaște Mă temeam să nu-mi jucați vreo festa. Da, dar să-ți nu sturtim prestigiul. prestigiu <gătări> Ei, ce vreți, fiecare cu profesia Vai de capul tău. Rău ai mai intrat la apă viața e viață <gătări> dar pentru ce mă priviți astfel? Te reconstituim din bucățele El să fie oare Junile efeb, cobraji lumei în părul bucărat Zând de feciorel Îi spraviți cu prostire Manu, Carapacea e aceea și miezul să miroase dochnește rău de tot Uitați vă cum să foc pe, nări, și să pe noi și ce scântei scapără din ochi E Paminonda Alexandru Alexandru e Paminonda Unde este Paminonda blând bun datoritor ce te-a preschimbat din oilen mistreț? Familia lui Alexandru, cine te-a desfigurat astfel? Ispravic. A fost dorința matare să îmbrățișez cariera asta sau dorința familiei? Nu dau voie! Iar în jilțul profesional, spune drept, te simți bine. Cum adica? te lipești integral de scaun O stai doar într-o rână Nu permit, nu permit, nu permit, nu permit Bine că a plecat de baminul meu. Ia uitați-vă băieți Azi avem zi de primire în căsuța noastră așezată într-un pom Vin la noi studenții, studenții. Spont maestri Vă aducem câțiva soldați credincioși Ei știu că nu se pot ridica până la voi Dar ar fi bucuroși să coboriți voi până la ei <fie> Vor să vă vadă de aproape Să vă pipăie și să vă miroase Mulți ani Mulți trăiască <fie> trăiască! <Mulți fie> clipa e solemnă ne <fie> să zburlesc mandibule neclămpăne <fie> Iar inimile noastre <fie> de <fie> orătănii sălbatici bat cu putere Tinerețea, tinerețea necutremură la Să rutăm pe obrajii voștri frageți imaginea noastră de odinioară mm. Iar noi salutăm în pălăriile cenușii imaginea noastră viitoare ah, Anonimilor, când veți fi crestat tot atât de adunci câte am crestat noi, veți mai fi cei de azi? Vom, Vom fi, fi. Vom fia, fia, la, la fel, la fel strigau acum 20 de primăveri toți cei care schimbau chivările de licență pe cele studențești Veți face la fel, asta e banda. Veți face la fel, goana după hrană, onorul și avere. Vă va preschimba în lupi luxitori. Vă veți nu, nu. ca potârnichile care încotro vă prinde fără voie lustru profesor voastre și veți cădea în vâltoare, în banalitatea unei vieți care ucide orice elan. Nu, nu, nu! Viața da, da, da, da, da, mă băieți! da, da. da atunci cheia! învățați da. da. ne taina eternă, tinerețea! Uite, asta nu se poate învăța. Povesti-ne cel puțin târful capului de rățoi. ne Cine era căpșorul de pasăre domestică. Pe cine înfățișa? <laughs> Mecanismul logic, automatismul cotidian, banalitatea. Ha, ce nebulos. Abstract. Unde treia? La din a trei doua. Și mai nebulos, și mai abstract. Atunci vom preciza. Starostele Starostele nostru, directorul liceului, era tobă de carte, dar nu și de omenie. Un foiat și hain, ne strivea sub călcîiul său didactic. Tinerețea noastră nu-i spunea nimic, ținea clasa cu ferestrele închise și știrurile trase. Soarele se căia. Iar adierea vântului Îi clătina schela silogizmelor Înțelegeți? În catalog ne punea unul cu căciulă Iar prin coridoare negunea cu harabnicul cum pe lângă acesta mai era și calic Își mânca de sub unghie Ca să-l facem să se ospăteze omenește Măcar din vreme în vreme Săream zidurile liceului Ne curișeam noaptea în curticica păsărilor Și tăiam două, trei oră dâmi specia, da, Așa le luam capetele Iar trupurile le lăsam în bătătură Asta, asta îl nebunea Dar cel scotea, da Dar cel scotea din fire Nu era atât faptul în sine Mica barbarie Era o, era o barbarie era o... Că lipsa de logică a faptului sensul laberația Asta-i, asta cum să spun Îl prăpădea pe filozof Înțeleg, bombă el zburlindu se pe catedră Înțeleg, să mi se fure păsările da, vii da, da, da. E o ipoteză plauzibilă, nu? Sau de frică să nu fie prin hoții, Să taie rațele și să ia trupurile și capetele E a doua ipoteză plauzibilă Sau să taie păsările, să șoplească trupurile Și să-mi lase capetele E o a treia ipoteză plauzibilă. Dar da, să-mi taie păsările, să-și oprească capetele și să-mi lase lesurile, nu, asta nu, nu nu e posibil. <laughs> Dar ați pus rațele la fript, domnule profesor, întreba unul sau altul dintre noi. Păi, nu că le-am pus. Atunci și a patra ipoteză e plauzibilă. <laughs> asta e tot cu al rățoiului Judecată Judecata Iluminată. În amintirea celor vrem, am bătut moneda. Judecata iluminată. Plecăm să iluminăm și noi pe ceilalți. Hai! hai. Dragiavă, ea, doi-a dat un iureș grozav în tineret. Mare plicopsără. Că dacă avem cu noi opinia publică și tineret. Mare plicopsără. De ce cobești mereu pentagoane? Eu ies în quartet. Nu, nu, nu e frică, mă e frică să nu mă dea a. afară din sclujbă. Cărătorie-s Da, dar ce fi pe ziua de azi? Încă o vizită. A. Proprietarul nostru... Conu' Petrica vine spre pomul nostru, ia. Am de vorbit cu dumneavoastră. Poftim atunci în a, castel. Vorbim a, a. de unde ne aflăm, că nu-mi a apologii. Am călcat în gura de lăcomiei, măturizesc, dar nu ne-a fost vorba așa. Hai. Uite vă banii, dați-mi chitanța și duceți-vă de aici. Oamenii noștri, să ajungem, mă cuidați la Ce nu gazetă? Asta e frumos? Asemenea, ni se cade din mie după atunci, de muncă Pe viața mea, dacă nu rup măruntaiele cu pastoralul no, adubitare Da, e... putem noi împiedica oamenii să ne arăte simpatia și dragostea lor? Dacă am măgri, aguița, ori ce suntem dumneavoastră semne de el, în dragoste, vă privește Îndrăgostească-vă, însă aiurea, nu în de la mii. Hai, luați-vă barii și duceți-vă de aici! Nici gând cu are pe Nu, asa ne-a fost în Să Când am spus, Când mă întorc, să nu mă mai găsesc aici! Sunt groase glumă Cred că domnișoara e Nița, fiica drasticului nostru proprietare, de altă părere. Muza! Muza! Muza! Dumnezeu, domnule, m nu, nu încă, domnișoară Trebuie să mai pozați de două, trei ori Atunci, până ce ori pune ai mei țara la care pot fura câteva clipe Vai de mine, poftiți în atelier Ia Vă rog, pofie. urcați de scară, ușor, dați Da, A -a. da. Nu te frică, domnișoară, să vii la noi? De cine? De mamica Ba da Atunci? Îmi place să-mi fie frică. Îți da, place? Da, îmi bate inima tare și așa de bine să-ți simți inima bătând. Poți să văd lucrat? Bă, nu, Să nu faci imprudența asta, domnișoare. nu seamănă deloc portretul ăla. Parcă eu de dragul pozei vin aici. Eu vin de dracul de asta lângă dumneavoastră, aproape de dumneavoastră, lângă cei patru năzdrăvani care s-au cuibărit ca păsările cerului între crengile mărului nostru, între crengile mărului meu drag. Care ți mai drag dintre noi patru domnișoare? Finit? Eu zic că am um, um, De ce, potrivă Îmi sunteți de o potrivă, de drag. A, bine, asta e. Vrei să fim prieteni, domnișoară? Că da. pur al cuvântului. Vreau, vreau. Vrei să ne legăm de cruce? Vreau mă oh, mama ștege deci pe din dos să nu vadă că e fazană Simpatica, Dulce chiar nu. O floare <irler> de câmp crescută în seră Înainte <Society> de să deschide bine să vă ofili Ce-i <Mädels> Cărați-vă, vă spun Vă arătiu ce înseamnă ține litera voierii De astăzi înainte vă dai potenșelile Voierii poți Să stați ca urătările pe crac într-un picioar Să stați până-ți Să puteți în dreptul vostru Dar să nu vă prind Că atingeți pământul cu picioarele Că vă reteți șolanele Îi Așa să știți Mărul e al vostru, pământul e al meu Așa sună în să știți că mă țin de slova ei Ați văzut aspida? Ori vă luați catrabusele, ori rămâneți cocoțați în pompă în joa apoi Pentru că pământul din ai luat de sub picioare îți vom da de pe căile văzduhului Să vedem care pe care La fel zicem și noi, să vedem care vedem care pe care E care va acolo un puf? Mai ce? Nimeni? Nimeni cu anaglaie! Nici copoi? Nici. Nu s-a întors poia de la masă? Poftițe, excelență, Într-adevăr. Nu obișnuiesc să intru pe poarta de din dos, dar de rândul acesta. Poftițe, vă rog, domnule redactor. Spuneți-mi, un lați pe undeva. Nu doar că mă tem, dar am pentru oameni ăștia scârbaci De șobolanuri de alte dezbustătoare ligioane Întocmă mare excedere asta ah, stai faimosul lor castel? Și a, a, asta e faimoasa, punte? Precum vedeți Ceea Ce înfiripare hibridă și ridiculă da, da, da, asta ce mai e desenul ăsta? Bă, aduce cu înălțimea voastră mm. Domnule Daci încad două picături de apă Mizerabili, nu vreau să mai am înaintea ochilor, asemenea priveli Și trebuia să văd cu ochii mei toate astea Pentru a-mi dat seama cât de netrebnică și de murdară Este opinia publică Dumneavoastră, care ați fost loviți ca și mine în timpul din urmă Mă mir cum ați rădat și răbdați asemenea N-avem încotro De când le-am tăiat șerile din casa sa pe care și a făcut-o un pom Gazetele au început să ne ia răspăr Iar cei care mișină pe uliță să ne și să ne amenice Parcă da dat strechea Toată lumea a trecut de partea lor Da, da, da Nu da. vedeți ce e pe uliță, domnule, da? nu noi peste două ori până atunci însă. dumneavoastră, nu trebuie să stați cu mâinile în sân. Dar ce putem noi face? Ce putem? N-aș vrea să dau ochii cu ei Poftiți vă rog în casă. Am să vă să despre ce este vorba. Poftiți, vă rog, poftiți, dacă mi ascultat sfatul, să știți că vă fac oameni. Auzit, oameni din Ulița, vedeți? Care mai era care să înghesuie, să steale vorbe cu noi, să spună ofu, mai era acum după ce cu unul că ne-a interzis de a mai călca în grădina lumisale și ne-am construit această punte. Care face legătura între pomul nostru și strada Și zic. de ce zâmbești, mă rog Mă nu? gândesc la toate câte se întâmplă și parcă totul îmi vine, crede. Îmi pare, între dimineața, că am descărecat aici întâia oară și între dupa-amiază aceasta, că s-au scurs milenii Și cu toate astea n-au trecut nici două luni Într-o fruturare atât de scurtă de zile și de nopți, oamenii să se fi dezmeticitoare Am început să se dezmeticească și au dat seama că cea mai apel fizice spălătorie din urbă iar bălă bălălău să nu pusi asupra e, ei, când ei. Și au dat ei. seama că cel mai năstrușnic penel al vremii, al maestrului Macferlan, l-au mm. asupra lui, nu? Om da, cu cupaft. Osta e o scară biologică, scala valorilor. Un cu le alci cu ponoase. Dracule, cu apuse dracu, să te faci Nu-ți ce inimărea, rea, de pentru Ei cu cele pământești, da, noi cu cele ideale, sorbim amândoi nectarul izbändigirii morale. Ești măcar atât. Nai de ce te plânge? Lumea să la tine Ia slujba și ca la un cireș copt. Ia sună trămbițaj. Da. Eti, vine și ti ia apă la mare, n-ai nicio grijă pe la numai Doamna, cealaltă, nu? Sună trămbițaj! Ia, să mai ascultăm glasul vreunului necăjit Uite, o femeie care se inghese să vină aici. Oh, bună vreme, oameni, bun. pur și simplu! Ia luv, mă dușește! Ia, stai, stai, ne trage sufletul! Ia, stai! Oh, dușmanii mei, și ai dumneavoastră să și l tragă. Am venit să vă aduc doar, uite, uite, uite, Floricica asta a, și să vă mulțumesc, noi, m -a, m -a, m -a, m -a. vă rog a-o nici nu știți ce bine mi-ați făcut, Măiculiță, și cum vă pomenesc toți ai mei. Stai, te, ce, ți-am vă... făcut noi vreun bine? Oh, cât turnul catedralei! De bine, dacă spui dumneata așa, așa trebuie să fie așa, eu, așa, eu, așa. Așa. așa e, uite, de 20 de ani trăiesc în casă cu un urs, în douăzeci de ani odată nu l-am văzut zâmbind, tot cu ochii în pământ. Crunt, crunt, maică! Și întunecat ca noaptea. I-am dăruit șase flozi, șase plozi. Unul mai mândru mult altul. Mulțumesc să-mi trăiască, unul mai mândru decât altul. Patru băieți și două fete, și odată n-a luat pe unul în cârcă, ori în O să-l hățim măcar odată pe genunchi. <fie> Suflet în cuia. ea, om al dracu. <fie> Când venea? Când venea vremea mea se incaltea, înghețam cu toții, ce? nu s-auzea nici musca, ah. înghețam cu noturi, ah. mă rog ca la poliție. E, șef de trib. Comandir. Nu, zbir, zbir, nu comandir. Așa mi am mâncat amarul cu mistrețul ăsta, până cu câteva vreme când, când cu, comedia, comedia cea, cu... ce acum! Ce? salut ăla să lăsatul pe Să nu spui. da, i-a plăcut, L-au văzut cu ochii mei că schimbă la oameni și zâmbind. E nevoie mare. Și și drășilor de copii de la trevuit. Bădea și mie. De atunci, de atunci cum îl vedem că e tună și că e fulger, ori unul, ori altul. Țuști? suști, să lasă să vezi. Ursul trage pe nări, pufoe mărăe. Apoi deodată cască, fălciile și rude, rute motohala de seco treabă rabol zile. Și până aici a fost. De acum a găsit cleciul. Da, Hai că am plecat! Voi e bună și sănătate! să păi Și nu uitați de-o e mine. -a zi. Zi. Ai auzit tentagoane! Ai văzut? văzut? văzut? Pasărea măiastră bate din aripi, nu se încurcă. De când fâlfă e din aripi, aerul a început a se primelit. Da, și nu bate numai în piețe și pe ulicii și în bătătura oamenilor, nu? Asta e mișcător! Dacă povestea femeie când ghivece adevărată, pe viața mea că avem dreptul să umblăm în straie de profeți. să mai nip mai aici. Nu înțelegi, măi rezi, că de vreme ce învățătura noastră coboară voioșia în suflete, suntem fii unui ideal, nou, original, schimbăm viața oamenilor, îndreptăm moravurile rele, nu înțelegi? Ce e dumneavoastră, Fimița? Ce alergi așa? E aici. Cine? E Care el. Care el? Bârbosul, excelența sa, domnul Dacian Unde-i? În salon S-au închis câtești și Șoșotesc Pe mine m-au trimis în odaia mea Și iată mă Ei, Acum a venit vremea să te punem la încercare Să vedem dacă suntem frați de cruce orbat Suntem? Dacă suntem, atunci pe frate Repeteți te până la poartă, Ia cheia din broască, din cui da? și fătem cu ea. S-a făcut. făcut? Dacă îi tăiem ieșirea și îi strind să dea ochii cu noi, vom ști despre ce e vorba. Le cu care ne îmbrașcă zilnic că spun aceea de gazetă merită de va auzi cine mm. astea. Fost... Uite-te! Era în broască, domnul Șourifiniț! La locul ei, în cui! cui era Constantin te-a văzut, tu ne-ai parcă -par el mai vede ceva când mă zărește. <laughs> Bravo! Și acum, du-te! Atâta de brând. Uiți că suntem în stare de război! Așa e! tică ar voi să facă pace, dar nu-i voie mama. Hai, du-te acum. Vai, cât ești de crud. Îi <laughs> simt inima bătând în palmă. Să vreau dar, dar nu vreau. Și la aș voi, romanța-i aceeași, un, doi, trei, un, doi, trei... Da, și cu toate astea, nodul ăsta de fată poate ferici un om. Vărba e însă omul, poate ferici un om. asta e întrebarea. Opa, s-a descoperit dispariția chei <laughs> Uite-l pe Constantin despre noi. vina, l da mă rog, frumos, cheia mm -hmm. Care cheia e, Constantin? Ai, nu vă mai preface, este i la dumneavoastră noi? Excelența sa turbă, vă mă rog, ca să dați cheia e bine, Constantin? Vă mă rog, frumos, uite, vine și domnul să Vă rog, Hai, ajungă-vă! La oh, oh, Ce praței! Ce, ce minune! Hai, ajungă-vă! De vreme ce ați ieșit din vizuină și a spus năframa în vârf de băț, înseamnă că ați închinați steagul și că ostilitatea au încetat. Săi, sigur, fiți bine veniți pe meleagurile noastre. Fiți bine, bine, bine, bine veniți! Lăsați comiturile și dați-mi vă rocheia. Excelența sa și-a pierdut răbdarea. Ah, ne pare foarte rău, însă noi... Ah, noi e, e prea uh, mulți. bine venit pe meleagurile ah, noastre, un redacian. Peste un sfert de ceas trebuie să iau cuvântul la o și vă somesc să-mi deschideți. Noi? Că ce se pute cine, cineva putea face o forță atât de grosolană. Oh, dar Noai noi de săptămâni de zile stăm aici ca păzăle pe crac, într-un picior și pentru nimic în lume nu cutezăm a călca litera în voielii. Atunci cine a îndrăsnit? Aveți da, atâta da, dușman că nu e de mirare să vă fi pândit careva și... Domnule, no... alte chei decât încercate mai aveți? Nu, nu mai am. Dacă n-a în situația aceasta însă n-aveți decât trei căi de ales. Ori stricați broasca și ieșiți pe poartă, ori intrați în casă și săriți pe fereastră, ori urcați la noi în pom și coborâți pe puntea care ne leagă de stradă. Cum nu, dar primele nu? două căi sunt cele mai logice, dar nu și cele mai oneste, căci un om ca dumneavoastră a. nu poate folosi nici efracțiunea, nici escaladarea, nu? Și atunci rămâne calea a treia. Mai puțin logică, dar mai acceptabilă. E mine. nu mai am timp de Oricând aceste trepte, veți avea prilejul să vă convingeți dacă cuibul nostru e la două palme de pământ, așa cum spun unii, sau la înălțimea mețitoare, așa cum spun alții. E. Veți avea prilej să vă convingeți dacă pomul acesta, poreclit pomul veseliei, este cu rădăcinile în pământ și cu crengile în aer... Ori un pom ca toți pomii În curând nu se vă treacă poftă, dar mai bate câmpii Poftiți, excelente urcați pe noastră Între două orele Poftiți, să rog, poftiți Ce face, trebuie să ajung Înceți, O mare plăcere pentru noi să ne vedem de Ne războim atât de aprii și ne cunoaștem Atât de puțin N-am vreme de pierdut Începeți să simți cum aerul se rărește Și se purifică, nu? Vedeți cum siluetele se subțiază Și pierd în hăul de sub picioare. Noi stați, cu ce viteză urcăm acum în văzdu? peste două luni în eu de viteză. trece, spuntea. pe vă o Vai de mine. Vai de mine ce groază vie. Ce să păticie! S-au răzbunat pe măr, s-au răzbunat pe măr. Cum au putut să tai un asemenea pom? Ia nu-l mai jeli așa, că nu ți-a fost nici tată, nu ți-a fost nici maică. Ia un trunchi acolo, un pom, un pom ca toți spun! Nu era ca toți, prieten drag, prieten în scump. Ce am să le spun și cum am să le spun? De ce ai pacă vreo vină? Tirește că am, nu eram eu paznic. Pentru ce am plecat, pentru ce am plecat, de ce am coborât. Ploaia te-a silit. Uf, blestemată ploaie. De nu mă pătrundea până în rărunchi De nu veneam să mă adăpostesc la tine Să mă întind pe laviță și să adorm buștean De ce nu mai trezi? trezit? Dormeai tare adânc și apoi de Te trezeam totul, la totul drag. Spune, spune cum a fost Câți erau, cum erau Ia niște huidume trei cât ușa. Vai de mine, ce vandal Să se sature să-și mai facă râs de oameni Ia. Și gura largă la de tu Până mai iertuna și fulgera Și acum parcă i s-au tăiat picioarele Era pomul lui, mă, Uite, ce tristie? Nu mai gura de cine pe frică. Ce știi tu? L-am sădit cu mâna mea. L-am săpat, l-am udat, i-am plivit buruienile. Dragul meu prieten, scumpul meu tovarăș. Ei, mai sunteți? Ce știi tu? Liniștește-te, filițu, liniștește fetițu. Au răsărit împreună și au crescut împreună. Cum să nu-l iubească? Cum să nu-l jelească? Boa. Vine, vine, vine la noi și domnul inspector. Bună dimineața! Bună dimineața. Bună dimineața. Vreau să zic că nici n-a apucat bine să se înscăuneze, și domnul Dacian a și început urgia bună, bună dimineața, Ai pătimit ceva, studentule? Nu. De ce nu m-ai înștiințat? Fiindcă sunt un netrebnic. Lămurește-te. Cam pe la ora 1 după miezul nopții, furtuna care se pornise de cu seara, început îi să cearnă ca prințită, apoi mai tăricel și pe urmă să toarne cu găleata. Am răbdat. Știu și pot răbda, dar frigul îmi pătrunsese se oase și dinții îmi clățeneau. Atunci... Am înțeles. Ai făcut bine ce ai făcut. Rău, rău. De rămânam pe poziție, nu îmi drăzneau. Pe înșeli, pe la ce oră s-a petrecut isprava, domnule Mușat? Pe la cinci despre ziua. Tătica are vină, domnule inspector. Și dacă ar avea? Eu fac anchetă sentimentală numai de s-ar putea într-adevăr să naibă aibă vină, dar mămica... Aș spune mâna în foc nu străină de vandalismul ăsta. Nu, no, nu am amestec, pot jura, dar de bucurat mă bucur, ce să zic? Mm. Ia că-te și chiriații, să vadă și ei bucuria. Descoperiți-vă, vremea merge de îndăratere, așadar. Dinte pentru dinte. Dinte, dinte pentru dinte. dinte. Dinte pentru dinte, zic și eu. Fierea care ne-ați făcut-o să o sorbim picătură cu picătură. Sorbiți-o acum dintr-o dată. haide haide-mi, haide, -mi, haide Ce aveți de când să faceți? Nu știm, nu știm, nu știm. Își dacă am ști, până să trecem de la gând la faptă, mi s-a răcia vântul. Dar ce doriți să faceți? Avem armele noastre, inteligență, logica, omenia... Cu trebuie să biruim. Atunci, păziți-vă! Ca cine retează trunchiul de rădăcină, retează și elanul și omenia. Iar eu, în fața acestor rămășițe, îi spun domnului Dacian: păzească-se! Un trunchi retezat, un om dobărât, câtă durere! Hai, finisul! Hai să ne. Ce aveți de gând să faceți? Nu știu, Nu, nu știm. Ne uităm, vedem și nu înțelegem. Nici n-a apucat bine să se înfiripeze o cupolă zidită cu alte cărămizi, alt var și altă mistrie, Că peste noapte hoțește pe furiș au doborât zidărie. Neputând face cumetrie cu cei încuiați, fugind ca de ciumă de omul încrezut, apucător și sec, Ne să să îndoim cerbicia și să le prosternăm la zei de plastilină, Am îndrăgit puii de om, jivinele și păsările. Iar dragostea noastră am închis-o într-un turn singuratic și de acolo cântam în fiecare zi oamenilor. Acum turnul a fost culcat la pământ. Ce se cuvine celui ce a săvârșit fără de legea? Nu vă pierdeți sângele rece, nu vă pripiți. A început cu cele neînsuflețite, va urma cu cele însuflețite. Și primul în care va lovi sunt eu. Eu însă îmi țin firea, faceți la fel. Nu vă pripiți, să așteptăm! Să așteptăm, să așteptăm! A retezat trunchiul, dar rădăcinile au rămas Înfipte în pământ, a dermat turnul, dar cântecul a zburat pe aripile vântului și îl sună mereu în urechile oamenilor. Și dumneavoastră faceți poezie, domnule inspector. Oamenii sunt ca iepurii, le este frică și de umbra lor. A fost de ajuns să se zvonească numai că domnul Dacian va veni la crâma urășelui pentru că... Ca... Hârmăraia de pe uliță să se domolească ca prin farmec. Iar când zvonurile s-au preschimbat în faptă și pe ziduri s-au lipit afișile acelea amenințătoare, zâmbetele au înghețat pe buzi. Asta e drept. Aole, ce sunt de blat nevastă, mi-a venit. vin Vino! Vino repede acasă. De ce, ce -a, a luat? Nesile, să tragem obloanele, ce de aici. ce este Să închidem bombonărie? Le te în gât, stă ar pe inimă. Poate găsim o porpiță de scăpare? E una domnă inspector. Uitați ce scrie. Ia uitați ce scrie. Sommația asta. Trebuie să trageți o gloanță. <gut> oh. Ordinul e scurt și îndesat. Încălcarea legii, a prescripțiilor sanitare. Salubritatea, igiena socială. Sigur au inventat un argument ca să ne lovească. Stă pe inima. Haide. Haide vino cu mine. Bine, oh, dragime. Bună belea, perfect e. Niciun forțând numai Lăsați mă să să în în voi, nu vă opintiți. Lăsați ca totul să vină de la sine. Dacă s-a apucat să se lege și de mine. În privința zăbunitare ca și intra mea, nu încape niciun fel de îndoială. Aș pune mâna în foc în clipa asta chiar. Ia. Aici, aici, mă rog frumos, domnule comisar șef. Ce spuneam? uite l pe comisarul șef. S-a executat porunca în tocmai, în tocmai domnule comisar. Șef. În tocmai. mai. rog, mele. Știu ei că sunt aici. Probabil. Pentru că știam, am vrut să-ți dau o mică veste bună. Deprisos. Știu înainte de vitale despre ce este vorba. Nu cred. Decizia s-a luat abia azi noapte. Iar comunicarea ni s-a putat acum un ceas. Ești destituit, domnule, fost inspector. Cum? Bună ziua! Ce Tăcere, aduceți cazmale și lopeți. Să facem în pământ o groapă atât de mare încât să încapă în trei cai cu călăreți. Și să așezăm trunchiul de măr cu crengile în lung. Lipite de rădăcini, astfel ca frați de refirișoare sângerate, Să-și deja jalea mută, îmbrățișând că scumpul dispărut. Sape și lopeți! Aveți să sfârșiți odată? Ce vă tot învârtiți în jurul meu, așa mascați? Ieșiți din mutenia asta, vorbiți călăi! În ce vă găună ticăloasă m-ați Am fost indus în eroare, am fost convocat aici la o ședință a Partidului Conservator. Cum vă ați permis o asemenea păcăleală? Mă văd acum încuiat într-o adevărată subterană, dar ce aveți de gând? Vorbiți odată! Ceasul răfâielor a sosit. Ai adus săpunul și briciul? Sunt pe masă. Paţi-mi drumul să plec ori de... de... ce ai ucis pomul? Pentru ce l-ai ucis? Un pom care rodește ca o femeie cu plodul în pântece... Cum de ridica secură? Cum de ridicat-o? Privește-ți barba, hai, hai mângă-i-o Ia-ți rămas bun de la ea, hai Nu veți îndrășni Ce ne-ar putem împiedica? Nu veți cuteza Nu e vreun act de vitejie să vă radem barba, recunoaștem, dar nu putem altfel Pregătiți-vă de ceremonie nu Vă sfătuiesc să vă adunați mințile câte le mai aveți și A. să nu mă siliți Amenințări? Când... Luați loc Și dacă nu primesc? Și dacă nu pot să primesc. Stai jos! Privește-ne în ochi Recunoaște-te noi. De ce? Vreți să-mi pierd mințile? Nu ar fi mare pagubă, dar asta nu dorim. Nu dorim, într-adevăr. <coughs> uh, Liniștiți-vă. Vă vom pune câteva întrebări și dacă veți răspunde fără ocoriri și ascunzișuri, vă cruțăm de rușine și vă rămâne barba la care se pare țineți atât de mult. De ce sunt la judecată? Cine sunteți noi ca să-mi puneți mie întrebări? Avem un singur titlu. Stăpân pe situație. Ce Stau. Stau. Stau. Prima întrebare. Da. V-ați născut cu acest apendice, cu barba asta, sau no. l-ați dobândit ulterior? Vă poftesc să vă măsurați cuvintele. Nu. nu uitați cine sunt și mai ales ce sunt. Se spune? Nu, nu, încă nu. No. Tocmai de aceea vă spunem unui regim de favoare, în loc să procedem cu astrimea cuvenită. Răspundeți, când v-ați lăsat această excrescență și din ce motive? Domnilor, vă invit să puneți întrebări covincioase, decente, serioase. No că după cele petrecute ne arde de glumă? Când și din ce motive? Când și din ce motive? Și dacă mă supun aceste emise, torturi, dacă vă fac pe plac și răspund, îmi redați libertatea. Depinde de răspuns. Vă tragem atenția însă, că ceea ce numiți dumneavoastră libertate s-ar putea să fie în de față o simplă iluzie. Nu, pricep. Îți pricepe. Deocamdată o să auzim răspunsul. Când, barba, când? Uh, când am început să lucrez pentru Partidul Conservator. Vi s-a impus această transfigurare? Nu, dar fiind prea tânăr, am căzut de două ori în alegeri. Și atunci... I ați dat drum. Bun. Și după aceea, ați fost ales în marele sobor? De șapte ori la rând. Fantastic! Ne. La urma urmelor, da. mă pitiți. Sunt în alt slujbaș al regatului și nu vă dau voie să vă purtați cu mine așa cum vă purtați. Și de ce mijloace vă veți servi spre a ne face să ne schimbăm purtarea? Mă voi sluji de autoritatea mea morală. Un om ca dumneavoastră, domnule Dacian, crezi că poate hotărâ soarta altor oameni? Crezi că există flagel mai ticălos pe lume decât flagelul oamenilor, curățat după chipul și asemnarea dumitare, domnule Dacian? Dacă nu încetați cu felul ăsta de a răstălmăci lucrurile, simt că n-am să mă mai pot stăpâni și ceva în afară de fire se va petrece în curând. Un miracol? În afară de darul de-a dat cu braf în ochii oamenilor, credeți că vi s-au hărăzit și alte daruri? Jurați că sunteți hărăziți cu alte daruri? Când deschideți ochii dimineața, mulțumiți soarelui că vă dăruie căldura și lumina lui, ori coborâți radios din soale, ca și când soarele lumii ați chiar dumneavoastră. Nu-ți de apă care vă curăță zoaiele nopții. a să nu vă atingă pielița catifelată, iar zgronțurile nici măcar atât Orice atingere, orice intimitate cu persoana dumneavoastră Vă sâcăie, vă doare Prietenilor le întindeți o mână cartilaginoasă Cunoștințelor le bățăiți distrat din cap Iar rudelor scăpătate le întoarceți cu dușmanie spatele Aș pune rămășac o mie contra unu Că dumneavoastră digerați nevoie de unde ești? Și atunci natural că nici cu somnul nu stați bine Dormiți puțin și agitat, nu este așa? De unde știi? Iar pe stradă, în restaurant, la ministerul, la Iurea Sunteți scuturat de o permanentă febră Fărmule, de unde știi? Din proprie experiență am încercat în viața mea fel de fel de meserii pentru care n-aveam vocații. Ce vrei să spui cu asta? Că omul își găsește foarte rar drumul lui cel drept. Trebuie să ne scoți un aparat care să măsoare vocațiile naturale. S-ar constata că 20% dintre oameni. Nu sunt la locurile lor. Ce să spui, adică eu? Eu, eu, dumneata, el, altul, alții, alții, mulți, alții, nu suntem decât niște rătăciți. Domnule, dar eu am faima unui faima. om politic în Partidul Conservator. mă conduce înseamnă a radia lumină și căldură, iar dumneata ești un corp opac și refractar. Eu? Dumneata, domnule Daceanu. A trăiesc său. Uh, cum doriți să o Ajutați-ne să vă tămăduim! Cum dumneavoastră credeți că sunt bolnav putre? Putre de bolnavi! Un organism care nu digeră, nu se repauzează Domnule. și în continuă febră, poate fi un organism sănătos? Uh. Vrebuie ca întorcându-vă în mijlocul lor dumneavoastră, să-i faceți pe toți să nu vă mai recunoască. Nu vă vrem decât bine! Uh. Nu vă împotriviți! Lăsați-ne să... Să vă uh? de Schimbând fațada cu vremea Cine de schimba și temelia Iar morga unica și singura dumneavoastră podoabă naturală Cu vremea... În ori să vă putrezească oasele Veniți, veniți, oameni buni să constatați Unde m-au adus acești netrebnici oameni buni. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună Ați dimineața. aflat Marea Veste? Ne greșit, domnule inspector. Se putea să nu aflăm? Și? Ați împărtășit-o celor îndrept? Încă nu. Bucuriile mari nu se spun dintr-o dată. Așa e. A trebuit să pregătim întâi terenul. Și? Ați izbutit? În parte. Dar dumneata, l-ai pregătit pe al În parte. Aveți de gând să mai rămâneți mult aici? Ce plăcere că ai venit, domnule Ce minune! Aveți de gând să mai rămâneți mult? Nu. Dacă va vom schimba decorul și pentru că fostul nostru proprietar, astăzi oaspetele nostru, îl vom ruga să ne dea o mână de ajutor pentru a face rânduială în gospodăria asta, părintea. Bine, bine, bine, dar mult nu pot să zăbovesc. Am dres spre cum mi-a cotețul năruit, am cărat nisipul și cărămida, iar meșterii zidari așteaptă să începem săbătorile spre a punitemelie. Iată planul monumentului carcheat de mine. Aici e casa noastră Așa. Aici zăbrelele albastre Cicola trunchiul pomului Adică fostul trunchi Soclu se va ridica Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe locul sinistrului se va înălța un soclu Peste soclu în coteț peste coteți un cap de orătare. Nu, nu permit. Ce <gătă -și> înseamnă asta? <gătă -și> înseamnă că dumneavoastră nu mai puteți da învoi. Palavre. În de azi nu mai puteți da niciun fel de învoi. Palavre. Dacă nu credeți, citiți ce scrie în gazeta asta. O cărmuire a o cărmuirea dumneavoastră a fost numai de tranzit. Nu știu, sunt după câteva săptămâni de plutire, luând prea multă apă, nava s-a dus la fund. Va... Amicii dumneavoastră, conservatorii, amicii de clan sunt furioși ca să-și acopere slăbiciunile, aruncă toată vina în cârca Ce dumneavoastră. Ei susțin că dacă nu porneați atât de vigilios, desnotământul nu s-ar fi produs. Le trebuie un sapi și cred că este drept să i spășiți doar dumneavoastră nedreptățile făcute. Mm. Bună dimineața, doamnă Bălălău! haide acasă, casă, dragă bărbățile. Dacă mai putem deschide iar vomvoniera? Iar doната, domnule Dacian, da. păzește-ți pielea. Da, voi te sfătuiesc și eu. Și eu vă sfătuiesc eu, la fel eu să Eu un hai pe uliță și o hârmalăie de parcă ridăstrică, un în în oameni, bătrâni, trâmblășgan, femei, copii, rib, saltă chiuiesc și se lasă pe vine. Da, da, da, da. Pot pleca, domnule Cireviș. dar nu vă sfătuiesc să faceți. Mulțimea vă urește, iar sateliții mi vi astăzi cei mai crunzi dușmani. I-ați lovit în inima vieților în interese, își făuriseră rămarnă nebdește de pro Goneau în urma mea încărcați două camioane o droaie de oameni care urlau și vă amenințau. Nu pot să vă spun ce mi-au auzit urechile. La fel și în urma noastră, Goneau și strigau. Dacă vă găsesc, nu veți scăpa ușor. Aceia nu-s ca noi, aceia nu vă cruță. Dacă vă prind, vă pun ca în barbă. Rastun, fără podoaba capilară, viserade și autoritatea. Hai să știți că ne-au luat urma! Ei sunt! Auziți! Dacă vreți să scăpați coffee... de separatie... rușine... vă rog, so ascundeți-vă acolo, veniți cu o... rancet să voriți ușile! Vreți, să Nu Vă șarpe să se ascundă și si nu le scapă! Vă somnăm să deschideți! Și noi vă somăm să vă căutați de treabă! Pargem ușile! Pate-ți la vedere! La vedere! Ce voi, scută-ți sol? Avem o rafoleală, ne-am lipțit, ne-a surprins, ce am mai tunjot de noi! Ce voi să-i faceți? Aaa, să-l pierdem! Să-l tundem! Să-i punem mori scandal! Dați-mi briciul, domnule genin, zic briciul și să punem. Ok, repede să nu vă mai recunoască mulțimea. Fără barbă, nu o să va recunoască. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! asta, De ce ați spart o Ce vrem? Ce mai? Să-l pierdem! Să-l Să-l pierdem! să în pierdem! Să-l pierdem! să vedere pierdem! Să-l pierdem! Să-l pierdem! Să-l pierdem! Să-l pierdem! Să-l pierdem! Să-l un Să-l pierdem! Să-l pierdem! Să-l l un nu să-l vedem la față, să Nu, nu, nu, vă conjur, nu intrați! Să-i sărim doar ochii! Nu intrați, vă conjur, lăsați-l în pace! Trecem prieten, voi no. doi să-ți aici! la da, urmați-mă! Da, Mai atunci vom știți ce Domnul Dacian s-a luat singur! Au plecat! Nu, dar de acum nu mai e nicio o primește. Poftiți, domnilor. Poftiți, domnilor. Veniți, poftiți. Ah, studenților, v-ați foarte bine. <laughs> și dumneata de asemenea domnișare, Fimița. și <laughs> <asiste>, doamna <laughs> Nu trebuia să faceți asta. Ce fals! Iar. Ați făcut o afarsă. dumneavoastră, nu trebuie să vă grăbiți cu păi da, Mi-ați dat iluzia că vor să mă prindă, că vor să mă radă. E specialitatea noastră, hocus focus. Le scoatem din manșetă, drăguțule, bălaele, iluziuni. Domnule Cirivis, pot pleca prin urmare? Acum puteți într-adevăr. Vă mulțumesc. Dacă... Dacă tovarășia noastră vă trage înapoi, dacă vă vine greu să ne părăsiți. Încetați, vă rog. Dacă vă rușinați să dați ochii cu cei suspuși, plin de averi, de bani, de ranguri, rămâneți cu noi. Ați putea face asta? În chipul cel mai natural. Atunci, ce fel de oameni? Oameni ca toți oamenii. Oameni în primul rând. Uneori ne mai recunoaștem și după acest semn. Capul de rețoi. Simbolul nostru al tinereții, al speranței, al credinței în om, în capul, capul de rețoi. <gâng> Ați ascultat Capul de Rățoi de Gheorghe Ciprian Distribuția a fost următoarea Ciriviș Radu Beligan artist al poporului Bălălău Marin Moraru Macferlan Virgil Ogășanu Pentagon Mihai Fotino Dacian Mircea Albulescu Inspectorul George Constantin Comisarul Ștefan Mihailescu Brăila Artist emerit Mușat Mihai Mereuță Aglaia Tamara Buciucianu, Efimița Rodica Mandache Doamna Vălău Ileana Stana Ionescu Bucălatu George Voicu Femeia Victoria Mierlescu Artistă emerită Femeia cu ghiveci Dorina Lazar În alte roluri Valentin Uritescu Alfred Demetriu Dan Damian, Mihai din Vale, Teodor Daneti, Candid Stoica, Eugen Cristea, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Anca Popescu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puicani.